Чорна ніч, гудіння дощу безугавного, червоні вогні довкола в козацькому і татарському таборах. І ця несподівана вість про покинутість і зраду, все це сколотило шляхто її слух. Хто копав шанці, кидав лопату, хто не мав свого коня, хапав чужого, хто тягнув обоза з припасами, а хто готувався до втечі, відкидаючи зброю, щоб було легше. Нас покидають на заріз, галасували шляхтичі. Торевовлять на стуттях мишей, поріжуть або поморять голодом. Заносилося на пилявцівську іграшку. Король молився у своєму наметі, обіцяючи, коли даровано буде йому перемогу, відправитись на моління до чудотворного образу матері Божої Чинстоховської. В цей час придворний ксенць Тетишевський приніс вість про паніку в таборі. Ян Казимир скочив на коняю без шапки, показуючи воїнам своє грубе некрасиве обличчя, освітлене з двох боків смело прибічних гвардійців, кричав «Ось я! Ось я! Я корон ваш! Не втікайте від мене, діти мої! Не помішайте благородні шляхтичі чи свого государя! Не покивайте воїну свого командира!» «Богу було вгодно послати на нас таку біду, але Бог милосердний. Завтра з Його поміччю, і я надіюся перемогти неприятеля. Я не покину вас, і коли буде вгодно Богу, накладу головою разом з вами». Дощові патьоки спливали по щоках короля, а може то були й сльози. Хто ж там міг би розрізняти в ті хвилини найбільшої королівської ганьби? що її самою вже було б досить для мене, коли б хотів потішити своє гетьманське марнослав'я. Ти йшлося не про мене, не про гетьмана Хмельницького, а про весь народ мій, про його велич і будуштину, яка так тяжко і криваво здобувалася вже віки цілі, а тепер прийшла на цей темний грузький лух стрипи, щоб або шляхти тут навіки в безнадії, або гордо піднести голову я знав, що вранці буде справа і розправа, і готувався до ранку. Доволі вже вмилостилював розпутних і жорстоких ідолів шляхетською кров'ю ліпших і неодважніших синів наших. Тепер хай приплатять своєю кров'ю ганьбою і свого цвіту націю. Все ліпше, що було в мого народу, прийшло сюди під зборів. Так само, як король провів усіх найзнатніших своїх вельмож і магнатів. Сила на силу. Одна впаде, друга застанеться. Яка впаде? Вже тепер було видно всім. Впаде те, що похилилося. Досить підставити плече і підштовхнути. Завтра я підставлю своє плече, вже й не гетьманське. А козацьке, проте плече у валах м'язів, що наростали роки цілі від махання І чуєш королю, плече Богдана. І тоді мені було завдано удару, звідки й не сподівався. Удару в спину, жорстока і підступна. Все було під збережем, коли пізньої ночі прискочив до хана в його розкішне шатро і пригрозив понищення морди, як не буде шануватись у моїй землі. Все було так і не так. І нічі шатро, і я та хан. Тільки шатро тепер не ханське, і не спарчі султанське, а моє, гетьманське, простеньке, хоча й простоє. І світилися тут не кавінці стамбульські, а прості свічки, хоч і ясніше, і затишніше. Так само гудів на дворі дощ, і хан мерзляковато кутився в царські соболі даровані. Але тоді я кричав на хана, тепер кричав на мене він. Щоправда, попервах іслам гірей говорив речі навіть приємні, ховув козаків, ховув мене. Раді, що так швидко і вміло оточили королівську силу, запевняв, що буде зі мною до кінця і не дасть забитити моїх козаків, випросивши в короля якнайсприятливіші угоди зі мною. — Випросити, — подивувався я, — що мовиш, хане? — Чи ж нам просити, коли король уж мені? — Та він має завтра випрошувати нашої власки. А хан ханлі закричав. Він кричав, що я не знаю своєї міри, бо й хто я? Простий козак, безродий племені, який не знає, що таке велич природна, а не здобута випадком і тимчасова. І Він хан, монарх природжений, узнав міру свою, з братом своїм королем польським порозумівся на добру згоду. Бо панство його і так Досить зруйнований. І тепер не допустить, щоб королові було завдано шкоди. І я слухав його мовчки. Ждав, поки викричиться, Тоді спитав. То що ж маю діяти? Може відступити на десять миль, як просить мене король? Можеш бити його різко ще й завтра», – сказав хан. «А не чіпати його величності короля?» — Куля не розбирає, — відповів я. — Мої стріли розбирають. Хай твої кулі теж навчаться, — він. — Я ж тоді засвітило мені у голові, чому день стріли не брали я на Каземира. — То ти, хане, уже вчора продав мене, — загромів я. — Скільки ж тобі обіцяно, бо платити в короля знаю нічим. Чи додав його величність ще до тих десяти тисяч, що обіцяв за мою голову я сир з моєї землі? Бо не відаю, як вони водуться в монархів, як вони сторговуються між собою. Не маєш радовитісті?